33. fejezet Három nappal az állatkerti látogatásukat követően Szofi újra üzenetet hagyott a szálloda recepcióján. Jól érezte magát Katicával. Így semmi kifogása nem volt ellene, hogy a szülei is jobban megismerjék a magyar kisasszonyt. S bár Dorotea jobban örült volna egy hamburgi arisztokrata család sarjának, Megpróbálta az új kapcsolatot is az előnyükre fordítani. Igyekezett mindenhol elhinteni, hogy felkaroltak egy külföldi menekültet, akit önzetlenül is tápolnak, amíg Hamburgban tartózkodik. Arra, hogy ő még nem is találkozott vele, és hogy az általa emlegetett támogatás egy közös délutáni teázást jelent, nem tért ki. Tény azonban, hogy ezúttal is megadta a vendéglátás módját. Pontosabban a cselédlányuk, Helga legnagyobb bosszúságára, megadatta. Dorotea a lakberendezés és a dekorálás terén görcsösen követte a magazinok által diktált divatot, melynek következtében egy áruház kínálatával vetekedtek a tömérdek mennyiségű, angyalkával és porcelánfigurákkal telerakott polcai. A személyzet tagjai között csak porfogóként emlegetett gitcseket. Hetente többször kellett seprűzni, vendégségek alkalmával pedig különös alapossággal. Csak úgy, mint a földig érül több rétegű függönyöket, amelyeknél már csak maga a bordázás, az egyenlő hullámokba igazítás is egy fél órát igénylő feladat volt. Helga nemálta az efféle bíbelődést. Ennél jobban csak a fotelokba és a kanapékra kihelyezett párnák frusztrálták, amelyeket szigorú koreográfia szerint kellett újra és újra elrendezni, ha valaki használni merészelte az ülő alkalmatosságokat. A téli növényeinek a locsolását azonban nem engedte ki Dorotea Zimmermann a keze közül. Az egzotikus zöldekkel és virágokkal díszített oázisról odahadóan gondoskodott. Most is oda kérte, hogy terítsenek. Hadláson csak ez a magyar kisasszony valami igazán különlegeset. Olyat, amivel otthon a pusztán, a barbárok között egészen biztosan nem találkozhatott. A férje helyesbítésére, miszerint Katica Magyarország egy másik szegletéből érkezett, és tudomása szerint egy igen jó módú gazda az apja, csak legyintett. Nem fontos. Vihasszal fényesített fikuszhoz, Eddig egészen biztosan nem volt még szerencséje. Katica pontos volt. Mi több, már negyed órával korábban odaért a Heimhúd estrasszett 14 elé. De nem akart illetlen lenni, még fels alá sétálgatott. A véletlennek köszönhette az apja zsebóráját. Zsigmond ugyanis a nagy kapkodásban a hotelszoba éjjeli szekrényén felejtette az aranyláncon lógó kronométert. Egy ideig tanácstalan volt a szálloda személyzete, hogy mit csináljon a talált tárgyal, de Katica visszatérése megoldotta a helyzetet. Esze ágában sem volt az apja után küldeni az órát. Persze a sértegségén túl az is sokat nyomott a latba, hogy fogalma sem volt arról, hogy miként és mennyért tudná feladni, és hogy egyáltalán biztonságos-e egy postafiókba eljuttatni. Izgatott volt. Nem tudta, mi vár rá. De minden esetre örült, hogy nem egyedül kell töltenie a délutánt. Kázmér csak estére ígérte magát. Nagy levegőt vett, és a kezébe fogta az oroszlánfejes bronzkopogtatót. Egy fiatal nő nyitott ajtót, talán ha 27 harminc lehetett, izmos testén a cselédlányok szürke szettje feszült, elő egy fehér fodros kötényjel, a fején a sötét szőke tincseit fegyelmező figyulával. Az erőteljes testalkathoz kerek, szép arc tartozott, ám a flegma tekintet némileg csorbított a csinos vonásokon. Jó napot! köszönt Katica elsőként. Moin! Maga a magyar kisasszony? Ha igen, jöjjön be, ha nem, várjon meg itt! közölte szározom. Igen, én vagyok. Legalábbis egy magyar kisasszony, felelte Katica mosolyogva. Gizellára gondolt, hogy vajon hány vendéget riaszthatott el a házártos magatartásával. Pedig, ha ismerték volna a valós jellemét, vajon ez a nő is kedves a mélyén. Talán csak rossz napja van? Na most akkor egy a sok közül vagy az, akit várnak. Helga, eljje! Hát nem engedett be a vendégünket? Hogy lehetsz ilyen barátságtalan? Bukkant fel Szofi mosolygós arca a cselédlány háta mögül. Csak meg kellett tudnom, hogy ki az. Bárkit azért mégsem invitálhatok be, de ha ez a kívánsága, legközelebb így teszek nagysága. Közöltesértődöttem. Jól van, jól van, menj, kérlek, Louisének elkél még a konyhában egy kis segítség. Könnyen ide találtál? fordult Katica felé. Mondjuk úgy, hogy a kocsis könnyen ide talált. Szép helyen laktok, igazán előkelő környék. Örülök, ha kedvedre való, én is szeretem. De most már tényleg gyere be, hadd mutassam meg belülről is a birodalmunkat. Tartotta oda az arcát egy puszira. A Londont idéző, egymáshoz tapasztott hófehér épületek, az utcafrontról ugyan egységet alkottak, de a belső teret illetően mind önálló, elegáns, egymással versengő, nagypolgári villa volt. Aki a Rotterbaum negyedben vásárolt magánok otthont, már egészen biztosan kiérdemelte a hamburgi elitköreit. Ugyan itt is létezett egyfajta rangsor a helyiségek nagyságából, a terek magasságából és a felsőbb szintekre vezető lépcsők szélességéből adódóan. De ezek az apró versengések leginkább csak a házak úrnőit érdekelték. Csak úgy, mint a cselédszobák és az alkalmazottak száma. A téli kertben terített asztal várta őket. Dorotea a csészékhez és a tányérokhoz igazította az öltözékét. Halványkék szoknyát és egy budgyos ujjú fehér blúzt viselt, nyakig begombolva. A feltűzött frizurájában egy zafír hajdísz csillogott. Mint mindig, most is adott a legapróbb részletekre is. Nem volt véletlen a férjezakójának a felső zsebéből kikandikáló kendő színe sem. Ede lényik is, asszony, pattant fel Hans, hogy egy imitált kézcsókkal köszöntse a vendégüket. Dorotea pedig ülve nyújtotta felé a kezét, majd azonnal túlzott kedveskedésbe kezdett. Micsoda öröm, micsoda boldogság végre megismernem önt, a hölgyet, akiről már annyit hallottam a szeretteimtől. Köszönöm, hogy itt lehetek, viszonozta Katica a köszöntést. Te át vagy, kávét parancsol, intette Dorotea Helgát magához, aki egy tálcát tartva ácsorgott a székek mögött. Teát, teát kérnék, ha lehet. Zöldet vagy feketét? Ceylonit vagy inkább egy kínai főzetet? Tette fel Szofi anyja a kérdést, büszkén mutatva, hogy náluk minden kívánságot teljesítenek. Pardon? Jött zavarba Katica. Nem értette a választás lehetőségét. A teja az teja, Citrommal és két kocka cukorral, ahogy gyerekkora óta issza. – A Ceylonit ajánlom, egy kis tejjel! – sietett Szofia segítségére. – Tejjel? – hökkent meg Katica. De magában tartotta, hogy milyen furcsának tartja a kulináris kombinációt. – Hogy érzi magát? Teljesen rendbe jött? – vette át Hans Zimmermann a szót. – Igen, azt hiszem. – Azért nem bánnám, ha bejönne a kórházba egy kontrollvizsgálatra, csak a biztonság kedvéért. Hogy nem maradt -e valamilyen szervi károsodás? Eszem ágában sincs megijeszteni, de néha előfordul az ilyesmi. Jobb az elővigyázatosság. Jaj, papa, muszáj rögtön ezzel kezdenie, még az első falatot sem nyelte le szegény. Valakinek csak gondoskodnia kell róla, ha már így magára hagyták a szülei. Kotyogott közbe Dorotea. Elhatározta, hogy az egység látszatát fogja kelteni a vendég előtt, hogy ezúttal nem fog kötözködni a férjével. Mostanában párszor túllőtt a célon, és megígérte Szofinak, hogy ezúttal uralkodni fog magán. Elégedett volt, hiszen már az első mondatnál a férje pártjára állt. Csak egy kis késéssel vette észre, hogy ugyanakkor milyen kellemetlen helyzetbe hozta Katicát. Mármint nyilvánvalóan nem számbékosan hagyták magára, hát mi más tehettek volna, magyarázkodott, magánérezve a lánya szúrós tekintetét. Talán megvárhattak volna, talán velem maradhattak volna a gyógyulásomig, vágott le Katica a szükségesnél nagyobb hévvel az almás pitéjéből egy darabot. Ne legyen olyan szigorú hozzájuk, edelényi kisasszony. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem számoltak azzal, hogy ennyi időre itt reged. Ez a kemény tél sokak számításait keresztül húzta. Senki nem gondolta, hogy még a jégtörők sem tudnak megbirkózni az elba páncéljával. Próbálta Hans a vendégüket megvigasztalni, elrejtve a tényt, hogy ő maga semmilyen körülmények között nem hagyta volna hátra a lányát. Igaza van a papának. Ami pedig az itt tartózkodásodat illeti, én majd gondoskodom arról, hogy jól érezd magad. Bár az csiripelik a verebek, hogy van más is rajtam kívül, aki szívesen tölti veled az idejét. Katica felkapta a fejét. Az első találkozásuk alkalmával csak Sophie vőlegénye került szóba. Zavart tükrözött a tekintete. Bocsásson meg, Katalin, ugye szólíthatom így. Én plegykálkodtam a fiatal emberről, aki oly gyakran meglátogatta a kórházban. Adott Hans magyarázatot. Kirül van szó? Azért csak vigyázzon vele, annyi mindent hall az ember. Mégis honnan ismeri? Jó családból származik? Megismerte már a szüleit? Higgyen egy tapasztalt asszonynak, kedvesem. Egy férfi szándékai onnantól kezdve komolyak, amikor bemutatta az övéinek. De, bevallom, nem értem, ha hamarosan utazni készül, egyáltalán mi dolga vele? Mama! emelte fel Szofia hangját. Egy picit tapintatosabbnak kellene lennünk. Még a végén előzzük szegény Katicát. Jól van, akkor beszéljünk másról. Sokat látott már Hamburgból? Ismeri a jó nevű cukrászdákat és éttermeket? Ha az ideje megengedi... Lübek is megérám egy kirándulást, vagy Bréma? Bár lehet, hogy bölcsebb megvárni a jó időt. Szofi bizonyára elviszi majd az anyósomhoz is. Megevezni, fintorgott. A nő egy azonban remélem megkíméled a vendégedet, jelentette ki Pikirten. Nem tudom, hogy maguknál is hódít -e ez a módi. Hogy a nők hirtelen boldogtalannak érzik magukat, hogy nem találják a helyüket a világban, hogy már nem elég nekik az otthon és a család. Én mondom, a feje tetejére áll a világ, és bevallom, nehezen viselem, hogy egy ideje a lányom is aszisztál ehhez. – Dorotea, drágám, ne traktáljuk a félelmeinkkel a kisasszonyt, – csitította a férje. De Doroteából továbbra is dölt a szó. Ugye magának nem áll szándékában munkába állni. Felfoghatatlan számomra, hogy jó módú polgári és arisztokrata családok sarjai munkás lányokat utánozva dolgozni akarnak. Azoknak a szerencsétleneknek nincs más választásuk, hiszen a szintén szerencsétlen férjeik nem keresnek eleget. De hogy valaki önszántából, Katica szakította. Nálunk mindenki dolgozott a birtokon. Kiskorom óta ez volt természetes. Na hát, kedvesem, nem tudtam, hogy ennyire szerény körülmények közül származik, csapta össze Dorotea sajnálkozva a tenyerét. Nem erről van szó. Sok alkalmazottunk volt, de akkor is ebben nőttem bele, ahogy az anyám is. Azt hiszem, haszontalannak éreztem volna magam, ha semmit tevéssel teltek volna a mindennapjaim mesélte őszintén. Ó, ó, érzem, vihar felhő közeledik, kuncogott Szofi, meglátva az anyja eltorzult vonásait. Semmit tevés? kapta fel a vizet az asszony. Netán semmit tevésnek számít a személyzetet dirigálni, vagy felnevelni a gyerekeket? Netán naplopás egy párnahuzatot hímezni, vagy ápolni a téli kert növényeit? Ne! Dehogy nem úgy gondoltam, visszakozott Katica. Dorotea, kedvesem, szólalt meg újra, Hans. Azért egy gazdaságban egészen más a helyzet. Ott állandóan van valami a mindennapi szükségletek miatt elvégzendő tennivaló. Amire nyilván megvannak a megfelelő emberek, kötötte a felesége az ebet a karóhoz. A gazda szemek izzlaja a disznót vetette közbe Katica a németül idegenül csengő fordítást. – Hogy mondja, kérem? – Há, ez tetszik! – derült fel Szofi. – Azt jelenti, mama, hogy állandóan felügyelni kell a mások által végzett munkát is, hogy valóban tisztességesen dolgozzanak. – Hm, ez kétségtelenül így van! – vetett Dorota egy szigorú pillantást az átjáróban ácsorgó Helga felé. Lenyűgöző a német nyelvtudása. Megmerem kockáztatni, hogy sok honfitársam elszégyelhetné magát, ami a szókincsét és a választékos kifejezés módját illeti. Le a kalappal, váltott Hans témát, hogy kifogja a szelet a vitorlából. Megkérdezhetem, hogyan tanulta? A dadusomtól, a későbbi házvezetőnőnktől, vagy nem is tudom, hogyan nevezem Tante Gizellát? Leginkább családtagként tekintek rá. Ó, igazán? őket meg Dorotea, aki kínosan ügyelt arra, hogy a személyzet és köztük mindig megmaradjon a három lépés távolság. Akkor bizonyára ő is a szüleivel tartott. Tényleg, ha nem vagyok túl indiszkrét, megtudhatom, hogy miért akarnak hazát váltani? Katica fülig vörösödött. Ház gyorsan a segítségére sietett. Haza csak egy van, és de... Igenis túl indiszkrét vagy, Dorotea. Nem hinném, hogy ez ránk tartozna. Csúsztatta a felesége kézfejére a tenyerét. Katica megkönnyebbülésére innentől kezdve banális dolgokról folytatódott a társalgás. Az időjárásról, divatról, és arról, hogy adnak-e még olyan színdarabot a szezonban, amely megérdemelné a figyelmüket. Örömteli csaholás szakította félbe őket. Belló lelkes farokcsóválással szaladt Sofihoz. A délután bezárva töltötte, Dorota nem szerette, ha az asztal körül kuncsorgott. Helga csak egy rövid sétát tett vele a blokk körül. Amikor visszaértek, a kis Foxy meghallotta a téli kertből kiszűrődő hangokat, és olyan erővel rohant a gazdájához, hogy Helga még a pórászt sem tudta lecsatolni róla. – Hát itt van az én kutyám a kincsem, a pici babám! – kapta fel Szofia az ölébe, egy sor puszival megpecsételve a szavait. – Belló, ez itt Katica! – Katica, ez itt Belló! – fordult a vendégük felé, aki bár mosolygott, de a tekintete nem örömet tükrözött. Dorotea félreértve a helyzetet, a lányára pirított. Nem mindenki rajongója, ám ezeknek a kis négylábúaknak. Légy rájuk is tekintettel. Katicának nem volt ideje szabadkozni, Sophie apja vette át a szót. Szívesen látjuk vacsorára is. Louise remek szakácsnő. Nem bánnám meg, ha maradna, invitálta Hans kedvesen. Köszönöm, de már elég estére, talán majd egy másik alkalommal. Bármikor szívesen látjuk, mosolygott rá Dorotea engesztelően, fájtlatborítva a nézett különbségeikre. Most azonban lassan indulnék, engedelmükkel. Jót fog tenni egy kis séta. Csak nem gondolja, hogy egyedül útjára engedem? Bertolt hazaviszi, és minden bizonyal Sofi is magával tart. Hogy ne tenném? Ugrott fel őszinte örömmel, abban reménykedve, hogy az úton, ha négy szem közt maradnak, választ kap majd néhány kérdésére, amit itt nem mert feltenni. Nos, akkor legalább nekem mesélj a csapott le Katicára, amint elindultak a lovak. Nem a vőlegényem, csak a... Akkor mit? Csak nem a szeretőd, te ég! kapta a szája elé a kezét. Az udvarlóm és egy igazi ember, amivel remélem, hogy megválaszoltam a kérdésedet. Bocsáss meg, nem tudom, mi jutott belém, hogy ilyet feltételeztem. Üzletember? Vagy a köz szolgálatában áll? Inkább az utóbbi jegyeket árul. Ó, oh, egy handlé? kérdezte szofi csalódottan. Hova tovább egy kitűnő, ahogy minden bizonyal a te hódolód is, a maga szakmai területén, jött a sértett felelet. A kérőm, nem csupán hódolóm, de ez most mellékes. Igazán nem akartalak megbántani. Amennyiben meglepődni láttál, az csak a neked szóló elismerésemnek köszönhető. Egy ilyen szép és okos hölgy bárhonnan válogathatna magának, úgy értem, akár magasabb körökből is. Vagy úgy, el a száját, Katica. És a te eljegyzésed kizárólag ez alapján köttetett, vagy azért az érzelmeknek is volt egy kis szerepük? Na te kérlek, mégis hogy mondhatsz ilyet? háborodott fel Sophie. Na haragudj, Szofi. Elfáradtam, ilyenkor aztán olykor igazságtalan is undok vagyok. Tudod, azt hiszem, egy kicsit felkavart ez a délután. A saját családommal töltött uzsonnákat idézte fel bennem. És Belló, a vele való találkozás is megviselt. Bodza, az én kiskutyám. Nem jöhetett velünk, ott kellett hagynom. És azt hiszem, ezt soha nem fogom megbocsátani magamnak. Te hisz ez borzasztó, nagyon sajnálom és az én tapintatlanságomat is. Béke? nyújtotta a kezét Katica felé. Béke! Katicát aznap este még sokáig foglalkoztatta a vendégeskedés Szofiéknál, még Kázmér sem tudta elterelni a gondolatait. Ahogy már Szofinak is bevallotta, tényleg feldulta a látogatás, feltépte a sebeit. A hiányérzetét lassan teljesen felülírta a dühe. Egyre többször fordult meg a fejében, hogy nem megy a szülei után New Yorkba. Másnap hasfájással ébredt. Gyomorrontásra gyanakodott. Nem kellett volna a marcipános funatból annyit ennie. Kihagyta a reggelit, és az egész délelőtt a szobájában töltötte. Egy szofitól kölcsönkapott kapott könyvvel próbálta jobb kedvre deríteni magát. Otthon most Gizella hozná be neki a teját, az anyja pedig a lelkére kötni, hogy egy kis pirítóson és reszelt almán kívül ne egyen semmit, kímélje a gyomrát. Bodza az ágya előtt heverésne, olykor megnyalva a lelógó kézfejét. De nem volt otthon, és nem volt vele se Gizella, se az anyja, se Bodza. Kínzóan egyedül érezte magát.